Кілька разів уже ви заплутувалися у своїх свідченнях. Значить, уже твердо вирішили розлучитися з дружиною і в той же час, як уважний люблячий чоловік, повідомляєте, що вона не хвилювалася про день свого приїзду. Це я... Щоб вона часом кудись не повіялася. Тоді знову затримка з розлученням вийшла б. А ви хочете якнайшвидше це зробити. Ясно. І телеграму, жінці, з якою вас практично нічого не зв'язує, закінчуєте словом «цілую». «Цілую» – це звичкою. Хороші у вас були колись звички дворянков. А телеграму, до речі, ви подали в поштовому відділенні на вокзалі. Ось штемпель. Вокзалі? Хіба? А можливо, і на вокзалі не пригадує? Ви ж на вокзал. Требуло спеціально їхати. Чого ви їздили на вокзал? Що ви там робили? Третього числа в день? Пригадайте. Ага, точно. З вокзалу давав. Тепер згадав. Поїхав туди дізнатися, коли відходять поїзди в напрямку Ростова, а коли можна той квиток купити. Але виявилося, що попереднього продажу там нема, «Тільки у міських касах». «І, стривайте. це я, мабуть, на тій квитанці записав час відходу поїзда». О двадцять восьмій тридцять шість?» Іронічно кинув Маринич. «Ні, не те, звичайно», – посміхнувся Дворенково. «А що ви робили тоді на вокзалі?» «То нічого більше не робив». Подивився розклад поїздів, дізнався, що квитки там продають лише в день від'їзду, Дав телеграму дружині, після чого пішов до ресторану. Якраз був час обіду, а не ресторану, поїхав до міста, а там, здається, пішов у кіно. І який фільм дивилися, не пам'ятаєте? І не пригадує. Хіба це теж має якесь значення для вас? Я у вас у Клепарівську багато фільмів передивився. От який саме в той день, не пригадую, всі переплуталися. Я так і думав, слухайте дворинково, а може це ви чиюсь адресу записали, номер будинку та квартиру, але де ж вулиці? Адресу, кажете, цілком може бути, підказав якогось обмінщика, я записав на ходу, а вулиці, мабуть, якась центральна, Думав, що й так але, бачте, і так запам'ятаю, але, бачите, забув. Він дивився на Маринича синіми наївними очима, в глибині яких ховалася насмішка. Дворенкова вивели, знову подзвонили з лабораторії. Паспорти Маріновського та Дворенкова справжні, непідроблені. До кабінету, м'яко ступаючи, закотився володар. Мовчки кинув міцно насадженою на короткій шиї головою. І видно, що ти не виспався, і настрій відповідний. Ще висплюся, як на пенсію вийду. Та тобі вже й недовго залишилося дві третини вислужив. Не те що нашому братові. Стережися від заздрості худнуть. А що до настрою, то він був би непоганий, якби не ця біда з кучерявим. І ще якби ми розшукали коштовності та облігації. Десь переховують. Звичайно, знайти треба. Дякую Володимиру Андрійовичу за мудру та головне своєчасну пораду. Володар поблажливо кивнув, розуміючи роздратування Анатолія. Вважав за заподрібне підбадьорити. Знайдете, не таке знаходили. А я, мабуть, займуся цим дворянковим. І ще мені треба буде викликати жінок, котрі чергували вчора ввечері на третьому та четвертому поверхах у готелі. Маринич відразу подзвонив і розпорядився відносно цих жінок. У двері постукали, увійшла струнка дівчина в строгій синій сукні. Її виду вже несправильними рисами обличчя було блідим, і це ще більше підкреслювало чорноту великих очей, в глибині яких затаїлася тривога. Вибачайте, Анатолій Івановичу, з Сергієм, Справді так погано. Можливо, йому треба зробити передавання крові